Fredagsskallan med Jan Holborn. God morgon. Och Johanna Lind. Yes. Yes, hej. Åh, oh, hej hjärtat. <laughs> hej igen. Oh, vad kul att se <laughs> dig igen. Hör du, var jätteroligt att du är tillbaka. Och jag mm. är tillbaka. Du är tillbaka. Du har varit borta mest. Ja, ja fast jag, tror jag du var... tycker du har varit borta också. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Du, ehm, idag är det 18 oktober. Mm. Mm. Lukas har namnsdag. Känner du ja. mig ja, jag Lukas? Ja, det gör jag. Men jag tänker mest på Emils häst. Ja, den heter Lukas ja. och jag tänker på Lukas evangeliet. Ja, ja. Okay. ja, ja. Jo, det. är den tredje är boken i det nya <laughs> testamentet. Ja, ja. ja. ja. Nej, det jag nej, inte. men faktiskt har du aldrig läst bibeln? Nej, eller jo, jo det har jag ja. men det var så länge sen så jag kan nästan säga att nej. Jag, jag har faktiskt så här, det är så här barndomsminnen, men jag mm. satt med min mormor, hon var väldigt troende. och, och sen hade vi en sån här stor bibel. Och så var det kopparstyck av Rembrandt. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så häftig. Mm. Framförallt gamla testamentet. Vad så? Religion är inte så mycket för barn tycker jag. För att jag, det är mycket det är otäcka bilder och omtäcker historien. Ja. bara skrämmer barnen. Jag brukar säga Så, så, så det var åldersgräns på de där bilderna. Finns det någon som säger att religion är inte är för någon? Nej, ja så. De finns också. Ja, hörni, välkomna till fredagsfrallan. Idag ska vi prata mat kanske. Ja. Ja vad kul Men du, eh, får jag spela docentöd. <laughs> ja varsågod frågan, spelar, spelar du bara. Det där var docentdöd. Nu känner jag att jag är tillbaka. Nu är jag tillbaka. Alltså, ja, det var tempo. Ja, men det var ju rätt roligt när docenterna var här i tron och ja. spelade på plan B. Och, och bara... Då var du in inför det. Ja, det var ju skitkul. Mm. Men sen skrev de ju faktiskt en insändare om hur bra plan B var. Nej, vad roligt. Med, med liksom bemötande och allt. De, de hade spelat för hur många tiotusentals människor som ja. helst genom åren ja. och sa att det här är absolut det bästa stället. Ja, men det är, det är det ganska vanligt för en musiker att de här små intima scenerna att de oftast gillar det, det blir en ja. helt annan connection ja, så med men publiken. Det är ju samma sak när man spelar teater. Det är ju, alltså, själv tycker jag det är jätteroligt att föreläsa för väldigt mycket folk. Okay. Jag vet mm. inte varför, men det är för Nej. att jag är, kanske ja. är kanske sådär. Ja, det så, mm. ja. är olika. Ja, är det. Du, ähm, Linskan. Mm? Vad duktig du har varit på. Jag känner så här, jag undrar om jag ska komma tillbaka överhuvudtaget. Ja. Det har varit så seriöst och lugna ja. prat och samtal. Ja, och så här. ja det har varit väldigt kontrollerat ja, i studion två. Det, det skiter nu. Det skiter sig. Ja, ja men det, ja, ja. det går både upp. Ja, nej, men det var, det är, som sagt, det är roligt att vara tillbaka ja, tycker jag. Mm. Och det är ju väldigt mörkt. Mm. Och, till ryggen såhär, hade du också lite. Ja, det lite. har jag om. Men Jag, jag tänkte så här, har du något tips hur man, liksom, hur man fördriver mörkret? Alltså för Måste man det? fördriva mörkret? Är inte det liksom, kan man inte bara liksom acceptera det och tända ljus och bara mysa? Nej, uh -huh. du vill fördriva, nej, tänd en lampa, nej, <laughs> <här> nej, jag... <här> ja, men är det sådär att du kurar upp i ett hörn, tänder en brasa, läser en uh -huh. jordbok? Nej, bok jag uh -huh. småbarn, alltså tända brasa, det gör ju vi ju ofta... Röv, närmaste <här> <här> tända brasa, det är riva sig i röv. <här> <här> ja. <här> nej, ja, det kan man ju också göra. Vi ja, nej, uh -huh. jag behöver inte fördriva mörkret, uh -huh. jag, jag, den här fram uh -huh. framåt jul tycker jag är bara, den myser jag det är rätt coolt att du gör det. att acceptera. Jag tror att ni är en minoritet, eller så är jag en minoritet. Jag vet inte. Fast det är kanske är många som ser fram emot det här med jul. Mm. Och det är klart att det kanske häftigaste med julen, ändå, om, om man tittar på min, min fysik och sådär, så, där, så kan, det, det som är fantastiskt roligt med julen. Det är ju all mat. <laughs> Jag tror att du skulle säga julklapparna. Nej, ja, nej, det är nej, maten, ja. nej, det är maten. Och det, Och det är ju, ja. vilken sån här <laughs> <melodikus laughs> ja, ja, Det är för oss osökt in på att presentera dagens morgonens gäst. Varmt välkommen Martin Dahlgren. God morgon. God morgon, god morgon. Hur är läget? Det är bra. Ja? Ja. Bra. bra. bra. Hej Martin, vad kul Hej. att se dig. Det, är samma. det var säkert tio år sedan du satt i den här studion senast. Ja, men det är det nog? Ja. Och allt är sig likt. Ja. Var, jag, ja, var, Janne. Ja. Vi har bytt om lite ja. där <laughs> Det mycket. Ja, det är så likt. Ja, men det är väl tryggt. Så ja. så föränderlig värld, men Nu går vi från kvar. att alla vet vem Martin är. Mm. Ja, precis. Nej, men det, det ska vi inte göra, men det, jag tänkte så här i, vi vi beskrev ju dig i den här lilla reklampån på sociala medier som kocken krägaren och knegaren. du kanske inte såg så den. Nej. Jo, det är ju är det tre epitet som du känner dig bekant med, kockkrögare och knegare? KKK känns ju annars jättejobbigt absolut. men det är väl rätt bra. vad känner du dig som mest? Kockkrögare eller bara en och knegare. Just nu känner de mest som en krögare faktiskt. ja ja oh, cool. och, och driver Norraby Krog då? Ja, och, ja. Hotell. och mm. hotell. Kan du inte berätta om det? För det, det, jag tror det är det du mest känd för för Tranåsborna. Det är Norraby Krog och hotell. Berätta om vad är det för är för ställe. Golfsvingen är många som tycker. Det Golfsvingen. Det, Golfsvingen? Nej. Nej. Nej. Mm. Det ja. behöver väl egentligen inte en timme golf göra. Men nu får du berätta. Ja. Vad, vad är Norraby Krog och hotell? Det är ju en restaurang på golfbanan. Mm. Så kan jag säga. Mm. Och det valde vi tidigt att kalla det Norraby Krog ja. då, istället för att hålla 18 eller ah. Ah, mm. för att vi ville bredda och eh, nå en bredare publik. För det är ju inte bara för golfare. Nej. Nej. Och vi har ju öppet nästan till eh, året runt. Mm. Eh, vi serverar dagens lunch. Ja. Eh, inte bara i januari i stort sett vi stänger. Då. Mm. Mm. Annars kör vi förändra fram till jul nu. Mm. Och vi har fester aktiviteter. Det är mycket golfrelaterat givetvis mm. på somrarna. Mm. Och nu på hösten nu, då, nu, nu har vi precis börjat ladda verkligen för julborden. Mm. Ah. Mm. Du, ja, ja. Gärna när, bröllopssäsongen igår, ja, –När bröllopssäsongen är avslutad. –När är avslutad, börjar vi ladda. Du pustar ni lite och sen är det nytt. Ja. Ja. –Vi fick hem en hel tunna då, 100 kg sill här i, oh! i ja. förrgår som vi vattnade ur och la in igår. Ja, där ja. Och så så. –Det ligger rätt mycket sillar ute nu. –Det, ja, mm, mm. det är gott. –Det är det bästa. –Ja, det är det ja, faktiskt. Det är det jag föräter mig på också. Men så tänker jag så här, det är nyttigt. Ja, men är väl nyttigt. Men ja, hur, länge, hur länge har ni haft krogen? 05 var första ja, för först körde. var det bara restaurang. För sen blev det hotell också. Ja, men det, det, är senare, ja, det är långt senare. Ja, det eh, är långt senare. 05 kom jag hit med kollegor ja. och, och jag är ju inte från stan. Nej. Utan det var ju helt nytt för mig. Ja. ja. Eh, och sen så var han med i tre år. Ja. Och sen så har jag kört sedan dess. Då. Ja, just det. Eh, och hotellet kom in en, eh, tre, fyra år sedan. Ja, ah, just det. Ja, det är inte mer. Nej. Nej. Oh, det är så svårt med tid. Men, ah. men jag tror det är tre eller fyra år sedan. Är, och som sagt, det är svårt med tid. Ah. Men oh. där har vi hela tiden utnyttjat de faciliteterna fast vi inte haft det själva. Nej, just det. Ah, ja, men nu har vi tagit över och renovera och ha en bättre produkt. Ah. Mm. Och, och det jag tänker på de gästerna. Är det främst golf när det hotellet? Eller är det också Sommar. sprit? Sommaren är väldigt mycket golf. Ah. Eh, och, och sen eh, på höst och vinter är det mycket lång, långliggare. Alltså det är hantverkare och... Ah, och just det. Ja, just det. Ah. Vi, det vi har, vi har valt att och faktiskt... Eh, koppla bort oss från alla de här sökmotorerna mm. ja. eh, Booking, Hotels ja. här okay. ja. för en, eh, man har andra eh, man, säga, man, man söker går man in där och söker ett, ett boende då förväntar ja. man sig fullservice ah, i och med att vi det. har inte öppet kvällstid nu på höst och vinter och och, och, då, då får man inte riktigt den då Volvo att istället för att mm. inte kunna leverera så att tar bort oss här. Ja, ja, mm. men det är också en kostnadsfråga eller hur? Ja, ja absolut. Vi har ju så liksom många jag tycker att det är jag reser ju en del och bor en del på till och De säger nästan allt man kommer ut där oss direkt nästa gång och ja. bokar. Ja, just det. Mm. Sådär, de är ju liksom så. eller hur ja, var? Vi har inte så mycket marginaler borta så alltså, man blir inte byggd över. Nej, precis va. Nej. Och så, och de har ju tagit Helt, det är ju nästan svårt att googla in ett hotell idag mm. Man måste liksom ta den sig förbi ta vägen, Booking och sen långt ner ja, Där kommer hotellets egna länk alltså. ja. Det är galet egentligen ja. alltså. Men... Men det här ser vi ju bransch efter bransch Att det liksom Transfereringsföretag lägger sig på Ja ah, vad kul mm. För det är väl klokt att liksom Jag menar att uh, gå sin egen väg Eller? Ja jag vet inte Vi tycker det funkar bra ja. Hur många rum har ni? Vi har 30 rum Ja det är så mycket Ja, ja. Det ja. Har är jag, jag fattar inte ens var det ligger någonstans. Ja, det är ju gamla annexet som de kallar det. Det är där borta Alltså borta från Ja, det är där Det ja. är ju det är ju bara en 250 meter från restaurangen. 300 ja. meter. Mm. Ja, det är för mm. långt för mig. Ja, det är ju det. <laughs> du får ta bilen. Ja, jag tycker man kan ta bilen. Diesel har ju jag vet <laughs> ja. <laughs> Miljödiesel där ja. så utanför. Ja. ja, men du Martin, när, när, när bestämde du för att bli kock? Hur länge har du vetat det? Är det sen du var jätteliten? Eller när, när, ja, men det är sen jag var jätteliten. Det är så, ja, ja. Det, är det. Det, var det var ett var, kall, en... ungefär som Caroline som, som pluggade till prästen nu som har haft det som ett kall att, att skola om sig. Det var nog ett kall. Också. Det var ett kall för det att bli kock. Ja. Hur, hur, hur yttrade det sig när du var liten? Var lagar du mat liksom, hemma eller... Jag vill nog minnas det. Att jag efter skolan gjorde min mat själv. Och tyckte att det var väldigt roligt. Vad var det som var roligt? Det är svårt med minnen faktiskt. Jag tycker minnen är, är återberättar någon annan som berättat Eller jag själv som egentligen? Har du sett det i ett foto? eller det är Jag vill nog inte känna att jag minns så mycket. Men om man säger så här, vad var det som var spännande? Var det liksom med det här att, med kryddning och göra eget? Eller följer du recept? Eller vad var det som lockade liksom? Ja, men just det med recepten har jag nog aldrig följt. Nej. Jag, jag är inte en sån kock som har en massa torn med recept. Jag. Nej. Jag, jag, nej, det kan vara olika varje dag. Ja, ja. Det, det är inte så noga så det bara är gott. Ja. Ja, cool. mm. och, och det är generellt kanske att det skulle säga om vi kommer till krogen har vi en gryta en dag och så det samma ja. gryta nästa dag ja. eller på veckor den tar det småka samma. det är inte samma recept. Nej, nej, nej. Det är gjort på två olika nej, cool. tillfällen. Ja, det är kul. Cool. Ja. Det är ja, men lite som Det är Det liksom ja, jag följer aldrig recept allvarligt. Alltså, jag följer aldrig recept. Du lagar du jag ja, men jag, alltså, ja, jag ja. Lagar mycket mat okay. faktiskt. Mm. Jag, jag, jag, jag gick ner från 120 pannor till 78 kilo. och då skötte jag all mat ja. hemma hos oss. Jag, jag hade ju så Jag var ju liksom Liksom matnazist nästan. Var liksom, du ner på 78 kilo? Ja, och jag vet att folk var... trodde ju liksom att jag du var döende. Var ah. ah, liksom men det var liksom... Det, men sen fettceller har ett jävla bra minne. Alltså. <laughs> <laughs> alltså, de, de kommer ihåg vad de ska... Alltså det, det, där, nej, men det, det där är ju ett problem. Har man, har man som jag ätit mycket liksom, kaffebröd och sånt där skit så har man grundat på fel sätt. Mm. Det är tyvärr så, mm. så, så det är en ständig det är en stande fight mm. det, det är det. Mm. Men, men, men, men tillbaka till macklin nu då. Men, förlåt. Ja, men, jag har lagat lagar mycket mat. Jag tycker, ah. det, jag tycker ah. det är väldigt roligt Och det är ett sätt att, i vår familj är det ett sätt att umgås. Mm. Jag kan att laga berätta för att berätta mat. en jätterolig historia. Absolut. Tack. <laughs> för vi brukar laga så här, på fredagar är det lite speciellt sådär, lite fredagsmys. Mm. Och då min yngsta dotter hon, hon, hon, hon, hon, vi kallar det för alternativ kognitiv förmåga mm. Utvecklingsstöd brukar man säga Om mm. man är lite slarvig så här. Mm. Och hon, hon, hon kallar alla sina kompisars telefonnummer Jaha eh, men, men det är inte så jävla viktigt i vilken ordning man slår dem Nej. Så när jag står och lagar mat så här, Då ringer hon med högtalartelefon i köket Sitter hon och målar och sådär så mm. Och då, då är det så roligt För att då kan man höra en fredagkväll Så här, en, en fredag kväll, så här. Alltså Malin är det du som ringer igen Du är den enda som har inte i mig den där veckan Då har hon slagit fel och hamnat och sen Så många gånger så att hon har fått Nej. nya vänner ja, men så där. Och, då, och då tänker jag så här: Och så står jag och lagar mat Och så ha? tänker jag så här: Fan man kan inte ha det bättre det här är liksom, det är liksom, och så, För mat är ju en sån här grej Som, som förenar och som Alltså det finns en stor glädje i mat, det finns en stor glädje att laga mat. Och jag vet att ute på Norraby så är någonting som är väldigt uppskattat det är ju det där när man får laga mat hos dig. Ja det, just det, det ja, det är, ja, det är ju kurser också. Ja, det är väldigt socialt. Jag hade ju senast i går kväll ett större gäng ja. eh, lokalt företag. Ja, eh, ja Berätta, hur, hur, hur funkar det hur gör du? Hur lägger du upp en, en sån aktivitet? Vi har ju lite olika varianter på den här aktiviteterna. Ja. Eh, och det vanligaste så att säga det är att man kanske är en mindre grupp. Mm. Eh, upp till 12 ja. stycken. stycken. Mm. Eh, och då träffas vi och då går jag igenom, eh, eller John då, min köksmästare, mm. då går vi igenom eh, upplägget. Mm. Vi gör en fyra eller fem meny. Okay, och uh -huh. så förklarar vi alla rätter och då får man inte heller några recept. Uh -huh. Uh -huh. Utan, utan vi går igenom och då tar det lite tid. Liksom. Uh -huh. Vi går igenom varje rätt och, och ger lite tips och tricks och sånt hur man ska tänka även hemma. Uh -huh. Och sen så får, delar dela in alla i grupper och så får de göra en rätt per då, uh -huh. grupp. Igår då var ja. vi så många, då vi var 20-tal. Ja, nej. Och, och då funkar ju inte det heller. Aha. Och sen så är det tidsaspekten. Aha. Ja, just det. Ehm, Gör vi en fyra-fem rätters mm. och ska sitta sen och äta rätt efter rätt. Det är ju det är en hel kvällsaktivitet. Det tar ju lång tid. Mm. Ehm, men igår gjorde du så att vi samlades och så gick jag igenom också. Men då delade vi in dem i grupper och varje grupp var en del av man byggde en buffé. Jaha, ja, vad kul. Ja, så man byggde en buffé av olika smaker och härliga färger och, och sen så satte vi upp det bara på bardisken på restaurangen och så käkade man allting så alltså, jag blir hungrig klockan Alltså är fan jag är igen. jag avskyr att laga mat och det ah. blir... Men aldrig trevlig stämning. Ja, jag älskar att äta, det, det är aldrig det här är trevlig så. stämning när jag lagar mat. Nej, och jag lagar aldrig mat, men när jag väl gör det så är det oftast väldigt ja. eh, tungt att andas i köket. Eh, och jag blir stressad och grinig och, jag och när det är många plattor och här dagen då skulle jag faktiskt laga till smörgås. Måste... Ja, stort kök kan du. Ja, men jag har blir fyra. Ja, ja, men jag blev det, det så börkigt. Då skulle jag i alla fall kvällen till höra göra tomtgröt åt barn och då hade man ju sån här lång en sån här kolv ja, ja det vet jag inte ens vad jag göra eller värma nej <skratt> <skratt> ja, det var du ska vi inte gå på ja det var en det är en kolv jag ser vad gör ja jag skulle ja, ja, <skratt> ja, men, ja ska, och, och sen är det så här har du ska på, på det här med att nu ska vi lugnt och stilla öppna det här och då har jag två barn som bara ah vad gott tant jag får smaka, jag jag vill slicka på sitt jag vill ha bort och nu så bara hur ska jag öppna den här sax går ut för kol, för ni är så chock så saxen går så till slut blir det bara en kniv och bara rädda bara hugg! och så skulle jag dela den på två då bara och sen topptickrot på fingrarna på på spisen. Och då ringer telefonen Då ringer mobiltelefonen Och då är det Rasmus som bara säger Hej älskling, det här är ju lite ja, sen hemma ja. Han bara, aah Du kommer hem igen <skratt> <skratt> Jag skulle jag, laga ja. tomtegröt Det fick jag var bäst Eller hur jag menar, Till och med jag förstod att det där var inte lagat. Jag blir stressad, bara jag liksom åter är Jag, ja, jag ja. ser det då Ja, ja ja avskyder, men, men jag men, älskar Men just det här med plattor och alltihopa, Martin det är ju så, logistik är ju, det är, det är jävla knepigt. Alltså. Och det är ju det som är det roliga. Är det, och det är ju det ja. som är svåra. Ja, ja. Stå och förbereda och laga mat sex, är, är Sex personer som ska få in sin mat samtidigt som har ja, ja. beställt jätteolika. Nej ja. det är logistiken som är svår det är, och det, är, där det, det, är där det som skiljer egentligen lekmannen med... Men om jag mm. tänker då så här: så har du en som vill ha tre kött, mm. en ska vara. Bloody Viking, och en ska ha så att den är mer liksom brickett, mm. mm. och en ska vara mitt gärna lite grå. I, mm. ja. Ja. Och sen är det någon som ska ha fisk, eh, och en ska ha en soppa, och sen är det någon jävel som ska ha. Det är alltid någon som ska sova. Ja, men det brukar jag vara. Ja. Jag är vegetarian ja. så ska jag ska vara i men, hur, hur planerar du den då? När, du, när, när, när, när den bången kommer upp i köket så här, va, va, hur, hur tänker man då då? Först och främst så måste du ha din place, om vi säger att alltså, mm. Alla förberedelserna är färdiga För den alla kattmeny man har okay. mm. Så allting är förberett mm. Inte på köttet då Men sånt som ska stekas Men alla mm. råvaror är förberedda mm. I kolv? I Så, det problemet, är, problemet är att jag får se klippa eller skära kold. Ja, men jag hör, jag har full förståelse. Ja. Det kan bli stressigt. Ja. Så. Uh... Nej. Och, och sen är det bara liksom köttet. när man steker på tre olika så får man ju vänta. Och det, som, det är det många kanske inte förstår som Weldan. En, en, en Weldan, för att man inte ska kremera den i mikron. Mm, mm. så, så tar det ju en halvtimme. Ja, ja eller hur? det gör ja, ju. Alltså, ja. det, det tar ju. Du för att det ska bli helt kremerat. Ja, nej, ja, nej men precis. Du rymper den bara ihop till en sko-sula. Ja. Men, men, men du, du, du, du skulle aldrig falla in att servera. De två andra kötten först, utan allt ska ut samtidigt, eller hur? Allt, absolut. Och då är det helt, då styr ju hela den bången, den ja. beställningen styrs ju bara av den grejen som tar längst tid. Ja. Och när den är färdig, då måste ju allt annat vara klart. Ja, just det. Så allting styr, styrs ju efter det som är mest kritiskt. Eller så, om du har en mussla på menyn då, ja. eh, samtidigt där. Då måste den ju stekas precis perfekt när köttet är medium rare. Ja. För annars så blir något av det överstekt. Ja. Så det är bara tajmingen det handlar om. Ja, du hör ja, ju. Ja, det är värsta Va? grejen. Ja. Och det heter inte kolv. Det heter korv. Eller hur? Det? Ja, det heter det korv. Alltså, korv? Ja. Med en kolv då? Ja, men kolv. Det är nog så Men Vi får fråga med han Håkan på liksom, det här Caroline. Och så, det är något, ja. med, men du är, är ju småländska, Ström -ström. kolv. Det kanske är en kolv. Vi måste spela något. Nu är den här listan, den här då. Ja. Jag gillar korvar, grillade med bröd. Jag äter senap, bara den är röd. Men har vi glömt något viktigt, säger ni? Jo, det har vi kanske, dricken över i. man, jag är Jan Holmberg. God morgon. Hörskar Hits FM. Hits FM. Ja, ah, och Johanna Lind. Yes. Det har varit en laddad måndag. Alltså, vi måste Korv är gott. <laughs> ja, korv är gott, men vi måste prata om det här med ketchup. Mm. Är det en styggelse? Nej. Det är det inte. Nej, det beror på vad man menar med ketchup. Ja, ah, men alltså nu menar det jag. Men man ketchup ja. den här röda kletet som... i, i flaskan med, med I flaska. äkta mm. socker tillsatt och ah. allt och ja. Det är, ja, det är väl nästan inte en stund. Ja. Mm. Tyvärr. Ja. För det är ju bara socker och i en tapetklister klister ja. Ja. ja, det är <laughs> Och så jävla gott! <laughs> Men du gör, egen, du gör egen ketchup på restaurangen. Så... Nej, Nej, vi serverar för det. det är ju, allting är också lite vad gästen vill ha. Ja, okay. <laughs> så ni gäster, tar den här typen och sprutar den ut i sådana här vackra små Nej, vi, och så. Vi har, Nu vet jag inte. Vi, vi, det finns ett Linköpingsföretag som gör en rätt trevlig flaska. Ja, okay. eh, så vi har dem mm. på, på restaurangen. Ah, du får se det här är reklamradio, så det är spännande vad heter det? det är kor korvgubbens. Korvgubben, Korvgubben, ja, korvgubbens, senap ja. och ketchup. Ja, eh, okay, ja. Lite trevligare, Nej. fina flaskor är det och ja. lite halvlokalt. Ja. Så, Så nu de... finns det ju även annars Felix utan socker. Ja. Ekologiskt utan socker. Utan ja. extra tillsatt socker. Det är ju socker. Ja, det är hur. Utan det är bra för mycket det. socker i tomat. Ja, ja mm, jag det är ja, ja. Ja, socker i tomat. Ja, Eller ja, grönsaksocker, ja, ja. jag vet inte. Ja. Men ketchup, som sagt, ketchup är ju, ordet ketchup är ju inte egentligen då bara den tomatsöjan ja. som serveras ja, som, som, nej, okay. som tarpetlista. Mm. Utan det är ju egentligen formen av att man kokar upp en sås. Ja, en, aha, okay. Och det finns ju ketchup att man kan ha. Alltså blåbärsketchup eller... Ah, alltså, man kan ah, göra man, ketchup du, du är egentligen en samling, lite liksom ah, som en curry. Va, titta vad vi vill här. Joanna. det. Var, Gud, jag, jag med ah. Så när barnen blir en ketchup nästa gång ska jag ställa ah. fram en nej, men, blåbärs. Nej, men man kan göra vad som helst. Alltså. Det, ah. vet, ja. När man stannar på mammas i, i, i Upplands väsby, då, då vill man ha curry curryketchup. Ja, curry Gud, så gött. Mm. Vad gott Ja, Nej, men det är, man, det ja, är det lite äh, som man går jag ni kan ni ligga kvar lurarna här. Jag tänkte mm. vi vi tar en, en låt till så kan ni få höra den samtidigt så här hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger hamburger Hamburger, hum cheeseburger, cheeseburger, cheeseburger Big, Big Mac, Big Mac, Big Mac, Big, Mac, Big Mac. Whopper, whopper, whopper, whopper. Humber, ah, Nu har jag ah, slutat larma ah, mig för idag Fyra minuter är långt <laughs> <laughs> ah, Men är väl 7.33 är där ah, just det. <laughs> Men hamburgare där Den är är Det är fantastiskt gott Men, där är, det, är alltså, där, men det är också råvara, mm. eller hur? Ja men jag tycker det. Är det högrev som gäller? Det jag brukar blanda, ja. eh, högrev, bringa, eh, lite sådär. Vi, vi kör högrev. Ja. Vi gör det, maler bara vår eget kött till vad han bara gör. Så vi, och det är 100% högrev. Igår gjorde jag en halv halt på max. Jag brukar mm. alltid äta på, på Burger King, ska jag säga, när liksom man gör halv, mm. Men nu hörde jag att de, man blev magsjuk av den skiten mm. när man hade slarvat med gamla. Då, då väljer jag bort dem. Mm. Alltså, sånt där, jag blir, jag blir asförbannad när, liksom, när de liksom lirar med oss konsumenter. Så då stannar jag på max jag tycker att de är så jävla töntiga på friter. Så jag brukar aldrig handla där. Du vet, de, de är så här skitsmala. Men krispiga. <laughs> ja. men, men då köpte jag något. Då, de har ju något som är kött som inte är kött. Plant beef kallar de det. Ja, mm. precis. Mm. De, de är lite pionjärer. De har ju både klimatmärkt meny Och mm. de har ju fått massa ja. priser för deras eh, tänk. Och hur, hur tänker du just runt det där? För det, det, det är ju ganska stora omvälvningar nu vad gäller liksom hur vi ska äta. Mm. Ja, generellt så har vi mycket mer efterfrågan på vegetarisk mat. Ja. Ren vegetarisk mat. Mm. Och vi har mm. valt att arbeta rätt mycket med vår vegetariska. Vi har bara i för sig en per vecka. Mm. Men vi att vi har den välarbetad. arbetad. Ja, just det. Mm. Så det är väldigt trevligt, så det är inte bara någon fylld paprika eller någonting. Ja, just det. Mm. Utan, och fått rätt bra respons på den och säljer mycket mm. utav den vegetariska. Mm. Sen, plant beef, de här... Jag tycker någonstans att man kemiskt framställda substitut är alltså, så där istället ja. jag tycker liksom mm. då, då det är lite kemi. som som alkoholfritt vin <laughs> lite så drick nej drick saft istället ja <laughs> Jag vet inte, alkoholfritt vin är ju ändå, nu när de är, den teknik som finns idag, när de har alkoholiserat, hur är det gott. Jag är från råtlack. Förr så var ju saften godare, men nu är det faktiskt rätt gott. Men det kanske är som är köttet med, nu är det bara nytt och konstigt, men i framtiden så kanske... Det blir en standard. det en standard. Har du smakat sånt? Just plant beef har jag inte smakat. Jag har inte vågat. Jag undrar om det smakar skillnad, för jag är vegetarian och blev det några år sedan. Det var förvånansvärt lätt att sluta med, med kött men, men jag har ju tyckt om kött innan mm. ja, liksom. ja, ja. Eh, och skulle tänka mig absolut, jag är ju sån här djurvän av, av rang och ja. tycker att det är en grisindustri ja. liksom, ja, grisindustri är väldigt ja. Ja. ja, den är grisig Den är grisig, äh, men så, så skulle det skulle absolut jag kan tänka mig att äta odlat kött, man visste att det inte att några djur hade lidit för att göra ja. mig mätt. Per Jensen som är etolog professor mm. i etologi på Linköpings universitet han sa så här: Eh, för han är också han har skrivit massa intressanta böcker om djurkänslor och alltihopa. Han skulle säga jag äter de djur som jag har kunnat se i ögonen. Mm -hmm. Tycker jag det var en ganska fin beskrivning alltså. mm -hmm. Att, alltså, där han liksom har varit med i, i annars mm -hmm. väljer jag bort annars mm -hmm. väljer jag bort animala produkter. Mm -hmm. Och, det, och, och, och han, var inte, han sa och det är mitt ställningstagande och det, det mm -hmm. behöver inte du förhålla dig Nej. till utan det är bara vad jag. Ja, men så är det. Alla blir saliga på, på sin tro. Så, ja. så är det ju. Jag tror men... vi måste tänka på, man generellt gemene man för framtiden, att mm. man ska nog tänka på däremot hur man äter. även mm. Fast man inte väljer att bli vegan, vegetarian eller ja. någonting. Att man alla mm. tänker till och inte äter den mängderna Nej. av då ah. animaliska protein, ah. kött och fisk generellt. Ah. För mm. men, vi, vi, haven börjar bli fiskare, man tillsätter mm. odlingar, djurförhållningen börjar bli så industriell så att mm. den inte kommer bli hållbar heller. Nej. Utan Nej. man kan ska tänka på mängden, att ah. den klassiska tallix-modellen när man hade en tredjedel med kött mm. kanske ska gå ner till en, en femtedel med kött och fisk mm. och så mer grönsaker, mm. mer andra grejer. Mm. Så att även fast man inte utesluter så kanske man ska minska mängden. Standarden man mm. går ut och äter lunch kanske inte ska vara att man får en 180 grams pannbiff uh -huh. utan den kanske ska vara på 100 gram uh -huh. och resten är uh, golhydrater. Uh -huh. Jag tror det, det, är, ju ett sätt, det är en vanesak alltså ja. man lär sig ju vissa smaker som barnsben och äta på, på ett visst sätt jag lyssnar på en sommarprat, jag kan faktiskt inte ihåg vad var men det handlar inte alls om det här. men då sa den här mannen, ja, men jag minns när jag var som min mormor åt hon gjorde så goda köttbullar och jag fick tre köttbullar och ah, jag njöt ah. dem. och jag vet nu när jag gör köttbullar åt barnen de ska ju jag ha liksom är jag nio köttbullar och så vill de ha liksom en halv potatis ah. det är det här liksom proportionerna till saker och ting det är bara att lära om va nej men så, så mycket kött kan vi inte ha ja liksom. ah, men sen tror jag jag tar ett portionsstorlekarna Alltså rent, alltså rent skönt alltså vi töjer ju ut mm. Det är ju också folkhälsoproblemet Det är ju att mm. vi måste ju minska storlekarna mm. det, det, det, det. Alltså det är ju det Folk, folk inte ska äta liksom någon speciell och det, det, det första du ska göra Det är bara att liksom plocka bort lite av det Du har mm. lagt upp på tallriken Och så kan du äta ta med fan, Det du har ätit i hela ditt liv Ska du se Det kommer hända massa saker mm. Mm. För det är liksom så här, Varför har du fyra potatisar Det räcker med två eller en Men, eller, alltså... Är inte det värre när det är buffé? Jag tänker jag. Alltså, tar inte folk generellt oh. mer då, Att det lassas på liksom. Ser man ett tråg med 300 potatisar så tar man gärna, eller förstår du? Och så lämnar man. Jag tror det, det, det är nog väldigt mycket upp till personen också. Ja, okay. mm. men, men det är också, man lämnar matsvinnet. Vi har ju tallrikservering bara på lunch. Mm. Ja, eh, och man får en liten side, en side och sådär. Mm. Mm. Eh, och vi räknar ju ut portionsstorlek med sallad, man tar en skiva ja. bröd och vad ja, och det på tallriken. Att ja. Det där är ju en full god ja. näringsinnehåll och äta. Ja. Och vill man ha mer så är det verkligen så att, nej men, säg till. Ja. Men det här är... Ja. Vi har ja. ut Och de, de flesta hugger inte skogen idag. De sitter framför. De sitter bakom ett skrivbord. De flesta gör det. Ja, vi har fått framför. väldigt mycket respons tidigt när vi kom då, för många år sedan. Var det var verkligen bara åtack. Liksom, ja. jag, jag har gått ner för att jag, äter ja. Mindre. Ja, jag, jag är mindre av det. Nej, så satans samman. gott också. Mm. Alltså för vad dagens. Är, var det ju sat, eller är satans mm. gott faktiskt. Det, det, det vet du ju. Ja Vi håller ju bra kvalitet ja, på det är det är att vi försöker hålla en jämn kvalitet. Ja, ja absolut. Ja, det ja, måste vara det svåra. Ja. Men jag tänker när det blir... Hur brukar folk be om att om de inte orkar äta upp? Nu, nu serverar inte mm. det så stora portioner. Men har det hänt att folk tar med sig mat? För det är lite vanligt utomlands ju, att folk mm. liksom, tar med sig. Det är ja, för mycket. Ja, dog precis. Bag. Men, ja, men är det är ju absolut att folk är på lunchen också. Ja, ja. Ja, men det är så är det ju. Det är ju jätte, ja, jättesmart. Ja, det, det är bra. Men du, du, du har jobbat som kock i USA. Ja. Jaha. Om man jämför det med... Ja, han på skärm. Men visst, det cool. Ja. Ja. Fan, men cool. jag, inte. jag har inte gjort något du sa. Jag har jo, gjort det. Har jag. Men jag till... <laughs> <laughs> men, nej, jag har Alltså. Jo, nej, det där vet, det vet jag sen gammalt. Okay. Ja. <laughs> men om du skulle jämföra nu då, alltså nu var det ju rätt länge, länge sen. Ja. Man kan jobba och gamla det. Nej, men men uh, hur hur var, hur var hur var det att jobba i ett, uh, i ett kök i, i USA? Var det hårt som satan eller? Det var ju hårt. Det var ju mm. väldigt tuff uh, att är, det göra. är det hierarkiskt överhuvudet i restaurangerna? Ja. Det är efter det är en jättetufft? man har hört de här, man lyssnar på de här och de här som har pratat. Det var någon av de här köksmästare som går och bränner eleverna med sån här det där jag vet inte, den som man gör med den här, här lilla efterrätten. Som här, på kolven. <laughs> Nej, de gör sån där pudding typ. Och så har med sån typ gasol. Tändare. <laughs> jag typ tändare. Not, ja men De, de är ja. så elaka och otäcka och dumma. Varför är det så? Det är en tuff bransch. Ja. Eh, och men blir man är bättre den. än Koppal för att någon blivit... skriker åt när dagen att du är värdelös? Liksom... det har blivit bättre också tror jag ja. genom åren. Och, och framförallt så har inte vi i Sverige kanske riktigt anammat den typen Nej. av... Eh, Nej, tack och lov. Av utbildning om man ska säga så. Aj. Men det är ju fortfarande väldigt hierarkiskt. Att Aj. du har alltså, chef, we chef, we chef. Mm. Ähm, Vad tog du med dig från USA då? Det är ju framförallt där hade vi ju möjligheten när jag jobbade på en, ett, ett finare ställe då. Mm. Att man fick arbeta med härliga råvaror. Aj. Och som idag kanske man inte ens äh, med. Först var det inte sånt jag klientelet som vill ha den. Typ Aj, Nej. Äh, och, äh, men att kunna lära sig att hantera den typen Aj. av produkter. Mm. Och stress. Det är en annan typ. Där var mm. det verkligen. Det fanns ju. Eh, vi fick man fick ju checkar. Lönen fick man ju check varje fredag. Nämnd. Ja, ja, ja. ja man, så så är det. Ja. Och, så det är fortfarande så. Det är ja, ja, man fick alltså. checken varje fredag. Ja. Och anställningssträngheten var ju att om du fick checken eller ja. ja. behöv, inte. Du inte Du kan hämta din check på fredag och så kan ja. Ja, du gå hem. Ja. Så du var alltid var på topp. Det gjorde ju ah. att du bygger ju äldre bra kompetens. Ja, ah. precis. Ja, det Vi gick ju inte att söla på jobbet. Nej, så, nej. För sölar du? Nej, men då, då hade var, du inget jobb, jobb. Excuse då. me, I have a bad hair day today. <laughs> ja, men det stod ju folk på kö och ville ah. jobba. Ah. Ah. Ah. Och eh, det säger man vad man vill om det, men du får en bra produkt. Mm, mm, absolut. Det blir, du kan ju inte gå till, dag, till jobbet och såsa. Liksom. Nej. Du måste prestera om varje inte, dag. Om du inte är en såschef. Ja, så, så. <laughs> men jag mår inte tycka om att laga mat men min man gör ju det, så ja. vi tittar jag har följt den här serien på Netflix eh, Chefs Table den mm. tycker jag var väldigt spännande Aha, den var mm. ja, den är man för det handlar ju om att kocka på olika ställen i världen mm. Mm. också fine dining men även sådana som bara har liksom en lucka i väggen någonstans ja. men, så, som, som brinner för råvaror och Aha, har liksom okay, ja. speciell typ av typ mat och då då får man verkligen Alltså en stor respekt för yrket som, ja. som kock och just att det hänger så mycket på, på råvarorna. Och hur, hur, hur tänker du när du liksom ska sätta upp dina lunchmenyer med råvaror? Hur börjar man liksom? För att, och vart hittar du grejerna? Ja, nej, jag har ju mina leverantörer givetvis. Ja. Äh, och, och lunchen... Är du trogen dem eller kan du liksom bara... Nej, okay, jag kan välja vad jag vill egentligen. Ja, en lunchvecka då, först och främst, det är ju lite, rätt mycket ekonomi som styr mm. eh, att få ihop den här lunchen. Mm. Mm. Eh, men en, en, när jag ska börja varje vecka, alltså mm. jag ska säga okay, nu ska jag sätta nä nästa veckas mm. lunch, så har vi alltid en kött och en fisk. Mm. Och jag brukar prata med min fiskleverantör, det är ju Fiskhamnen nere i Göteborg. Yeah. Eh, och då frågar jag henne vad, vad har vi att jobba med den här veckan? Mm. Eh, vad, vad har ni fått in? Mm. Vad är, så att inte den produkten okay, åker jag och nu att ha en torsk den här veckan. Och så kostar den 170 kronor till den. det 120. Mm. Mm. fisken är ju, all, all råvaror blir väldigt dyrt fisken framförallt. Mm. Så det måste man ju kolla verkligen så att inte de inte sticker iväg. Mm. Mm. Ehm, och sen jobbar man då att man vill ha fem olika sorters fisk under mm. den veckan. Mm. Och, och kött. Jag vill ha en, en fågel. Ehm, kanske någon färs. Mm. Ehm, något helt kött. Någon mm. gryta. Man jobbar både med fläsk, nöt. Ehm, Hela spektrat. Ja. Ja. Så man, man tänker viktari. där först då. Och yeah. sen Men små... sitter du med Excel då nästan? Nej, nej, nej. Jag, sit, jag, jag liksom sitter med, så... med sköna kråkor och kladdar som ja. ingen kan läsa sen. <laughs> okay. men, jag tänker just för liksom, men jag förstår jag att ekonomin är ju asviktig. Ja. Ja. Det är liksom, men var, ja. varför, varför är det så? Alltså jag tror ja. att Vem är den frågan? Man vill ha bra råvaror. Fingerspitsgefyll. Man vill ha ja. bra råvaror och det är viktigt. Men sen när, när kunden ska betala mm. Så här, så här, ja, det var lite dyrt. Och, alltså, mm. Jag förstår det här dilemmat liksom, att man vill erbjuda riktigt fina grejer men dagens lunch får inte kosta hur mycket, Nej, det hur det mycket är som, som Ser Se på det själv när du går och handlar i butiken. Mm. Du handlar, och så mm. har du tre stycken av samma grej. Mm. Ett billigast är något mitt emellan mm. och en, en kanske fin, den lokala ah. som är dyraste. Ah. Och då, då står du där och väljer. Mm. Vilken väljer man till slut? Ja. ja, men kolla på vad som säljs. Mm. Och då, mitten och neråt är ju det. Ja. Det, det är inte så mm. jätte, och det är ju några som verkligen väljer. Och, ja. är, och då är man ofta rätt trogen att alltid mm. välja ja. det ekologiska, när mm. är. närodlade. Jag försöker men... använda mycket lo lokalt. Liksom, ja. och sen är ju inte lokalt allt kanske det bästa heller. Det bört, varken för ja. miljön eller, eller produkten ja. i sig. Då. Ja. Men ja. Eh, vi jobbar med några nära som... Eh, som Erik till exempel då uppe på Elmos gård. Han ja, står ju alltid som idag. Nu står han väl nere på torget då. Uh -huh. Ja, just det. Det ju, Han får ju mycket som inte han får sålt. Ja, så ah, det okay. köper vi. Ja, ja, det så det smart. Det. Ja. Men det är också att försöka minska svinnet. Då. Ja. Så då kommer han ut till oss. Och så brukar vi ta en massa lastbill ute. Ja, Perfekt ju. Ja. Och även fast det är en del mm. grejer kanske inte är, Men Tomaterna kanske börjar bli lite för mjuka. Men då kan mm. vi ändå göra en tomatsås Stopp. på det. Ja, precis. Ja, ni ser ju möjligheterna. Men det, det finns ju en app nu som heter Karma tror jag va? Som ska mm. vara någon sån här matsvinnsapp. Att man som konsument kan ladda ner den här appen. Och så kan man se vart, det är väl kanske en mer storstadsfenomen såklart. Att det då kan man först beställa mat tror jag, av rester eller när en restaurang har fått över. Eller ja, så. Det, ja, men det, är, det är någon lunchkrogarna i Stockholm och Göteborg. Och ja. ja. ja. Att man kan komma efter en viss tid och hämta. Ja. Och det, det, det fanns någon gammal, jag vet inte vad den hette, det var ju ett par år sedan också. Ja. Där ja. du faktiskt kan... Du, korma, sätt, det är gott. Det <laughs> När man då sent sens på en, alltså källservice. Ja mm. men då, då då kan man ändå komma och köpa det billigare okay. istället för att slängas. slänga liksom. Nu kommer lite musik och sen okay. ska vi sen ska vi ta reda på aj jag har världens fråga. Ja, Spännande. Ja eller hur? <laughs> Uh, ni lyssnar på fredagsföräldern morgontid i Radio Talk Show. Oj, vad hände? Oh, vad vad fred jag blev. Shit. Tych. Cool. Morgontid. förstår inte varför den börjar spela här? Ja, mm. Morgontid i radio-Torkshow här på HITS FM 97-8. med mig, Janne Holm och Johanna Lind Ja, och, och, och Martin Dahlgren, mm -hmm. krögare, kock och knegare, fast mest krögare mm -hmm. idag. Mm -hmm. Gäst. Och det, jag har lärt mig jättemycket redan. Ja. Och jag är ashungrig. Klockan ja, är inte med. ens åtta. Men, men jag måste fråga en sak. Jag har, hört, jag, har hört, jag, säga, jag har hört det kan uttrycket där, du, du får gärna ta min fru men ge fan i mina knivar. <laughs> är det ett kockuttryck? Är det fantomen? det är Nej men visst alltså, om vi pratar om en, en violinist han har ju sin fiol alltså det det ska mycket till för att någon mm. annan ska få spela hans fiol eller hennes fiol. är det samma sak med en, med en kock och knivar? Har du har du haft samma knivar eller? Eller? Jag har kvar samma knivar som när jag började. Ah, det är så. Men jag bygger på rätt många. Ah. Och sen så har man ju lite favoriter. Ah, okay. När det kommer och går. Har du så, en sån här... Det där, var ju, det där är svårt i radio. Vad gör du med händerna? Jo, men någon sån här, ja. här tygpåse eller, eller läder och så, och så rullar man ut. Och så. Ja, jag, rullar, Hälst, jag, jag, har, jag har en gammal attaché med sån. magneter i. Nej, Gämmals, Nej vad färd! Fär. som står under skrivbordet på kontoret. Ah, cool. Men mycket hänger också på listorna i köket. Okay. Då. Men det är precis som du säger att alla... Alltså, kockar har ju sina egna knivar. Ah. Så kockarna hos mig har ju sina egna knivar. Ah. Så de som ah. hänger på vägget är ju ofta i hud. Det är ju som liksom restaurangens knivar. Ah. Men sen så tar de fram sina... Den ja. Ja, just, rullar. med ja, knivar rullar, ja. och, nej, men det är viktigt. Du, ja. för det här med att ha sin egen kniv, att du bryr ju precis i en viss vinkel, och du vill ju alltid ha en skarp kniv. Det är ju ditt verktyg. Asså, är så och, och, och så, så bryr man om olika. Ja. ja men då får du inte den här skärpan man äh, vill ha. Äh. Och då är det är de japanska. Alla har japanska knivar där. Eh, mycket japanskt mm. jag var faktiskt i Japan förra sommaren alltså då, eh, på en, en och köpte knivar ja och det blev ah, så det så. jag hade handla och det blev, det blev <laughs> så Ta in svärdsen Ja det blev så det ja klar. det var ju tvungen det var ja. tvång och det ja. var ju ja. en fantastisk upplevelse att köpa den här kniven ja. för där, där, gör, där gör de kniven för dig Aha. Så jag kunde inte bara gå in och peka mig att jag vill ha den här kniven, ah. utan Nej. de frågar mig vilken kniv vill du ha? Ja, men, och vad ska du ha för typ av kniv? Alltså, ja. Och då överlät att ha en klassisk en här, japansk grönsakshacka ah. i stort sett, lite fyrkantig. Ah. Eh, ja, och då var det storlek, ah. och så var det tjocklek på, de olika tjocklekar på ryggen då, ah. hur tung man vill ha den. Oj. Och sen när jag trodde att nu kan, kan jag köpa den här då, äh, då fick jag komma tillbaka om en halvtimme för då skulle de Sliparen efter mig då, så precis. Ah. Så då, fick, då ska de finslipa den sista. Nej, vad cool! Du bara liksom så här, mellan tummen och pekfingar, vad kostar en sån där? <laughs> de de alltså, okay. du köper en sån produkt här, den är en ah. superdyr, ah. men jag kanske fick igen 1500-2000 ah. för den där. Ah. Eh. Ah, det är ju ingenting för en kniv. <laughs> nej, nej! Om man ska ha <laughs> så här, fan, på julen, <laughs> morakniv 69,90. Nej, men för sån produkter är det inte så mycket. Nej. tycker inte jag då. Nej. För du kan ju köpa andra japanska märken, massproducerade mm. märken för mm. den summan. Ja, Och okay, du får inte alls samma produkt. Ja, ja, här var det verkligen liksom. Ja. Vad cool alltså. Ja, okay. mm. Hur mm. ofta ska man var... slipa kniven hemma så att, de liksom, så att de är vassa? Är det så här? Ska man göra det en gång i månaden en gång om året eller aldrig? Det, det är ju stort det här med definitionen på slipa. Ja. För, för skick in en kniv på slip ja. när du verkligen med slipsten eller du, mm. du jobbar med en slipsten ja. själv mm. det behöver man kanske inte göra så ofta. Eh, för du inte missbrukar kniven ja. så att mm. den du mm. <skratt> <skratt> lägger den i ja. lådan bland de alla ja. andra 20 mm. knivarna ja. Eller hugger den här stålgrejen som kolven sitter i bägge av kolven. Ja, för det är ja, plast är inte det bästa. <skratt> Nej, det är inte det bästa. Ja. Nej, för ja. det är inte helt lätt att slipa sådana här knivar. Ja. Men man bryr kniven kontinuerligt Mm. Hela tiden. Ah. Det är det det handlar om. Ah, okay. Och då mm. behöver man inte sliparna så ofta. Ah, okay. mm. Men en gång om året skickar jag mina knivar kanske. Ah, okay. En gång om året, ja. Ah. Ah. Mm. Då måste du ha värdeförsändelse. Eller skickar dem bara. Ja, det, det är en alltså. i Göteborg som så, gör det. Ah, okay. <laughs> ah. Ah. Så jag kör ner dem och skickar de tillbaka ah, ah. Ah. Men du, vad heter det? Keramiska knivar då? Det, mm. det var rätt hett att ta Eller jag kanske ah, fortfarande är rätt? Eller? Nej, ja. Det var väldigt på att ta. Ah, de håller en extrem skärpa. Men de går sönder hur som helst. De är väldigt ömtåliga jag, jag tycker de är ett lätta också jag inte jag, för min del så jag ja, köpte jag aldrig ja. den grejen för jag tycker ja. att de är för lätta ja. ingen känsla i dem du, du, du fick en sån i julklappen ja, ja. Jag kom på, den har jag den vad <laughs> du vet runt äh, spisen ja. så det, så den <laughs> bara, är inte inte inte helt längre nej den är inte helt längre nej, <laughs> nej, <den> är helt, <laughs> men, du är som en metallist ja, ja. ja. och där råkar jag den Skriver liksom glid in. Alltså jag fattar det under, under där, och sen när jag skulle lyfta upp den. Det går ju lite ja. hetsigt till ibland så här. Så bara. Den av och då men då vart jag så nej. Och den här kniven har jag fått så vi har kvar den. Men den har liksom saknat 3 cm av ja, men näsa. Är, är men jag, men jag vet, vet att jag kristall. fick den och ja, ja, ja, ja. den är ja, jättevärdfull. Mm. Skulle man ta eh, toppen på en ä, målig kniv så går den ju att slippa om. Men ja. inte ja. Man kan ju bygga om dem. Ja. Nej, men den. Liksom... Min mormor, hon hade alltid en egen kniv. Hon mm. var ju inte kokerska eller sådär, men, men hon lagade väldigt mycket mat. Och hon hade till slut... För hon, hon, hon slipar ju den och brynder den, eller vad det heter själv. Så där. Till slut var ju den liksom, ja den var nästan som en nå. Alltså förstår du, det var nästan ja, ingenting kvar av kniven. Viktigt, men ja. den, var, den var liksom, och det var sånt så till så alla oss unga. Liksom, den ja, rör inte kniven, nej. vet du. Akta nej. kniven. Ah. och prata så. Så är det, för jag har ju knivar då som jag haft sen jag började. Alltså... Nu är jag gammal men Aa. de är som alltså, tamper, är inte heller, så jag små tampetare ja. en del av dem. Ja, de det är ju så, så nedslipade, för att jag har en liten gammal styckkniv som är jättetunn. Aa. och, Aa. och men Så blir det ju. Man Aa. behåller, man slänger ju inte en kniv. Nä. Nej. Nej, alltså jag slänger aldrig något. Nej, Men du Martin, jag tänkte vi skulle prata lite framtid. Hur går tankarna och planerna kring Norraby krog? Norraby krog? Nej, men vi har ju blivit väldigt stora faktiskt på catering. Ja. Och generellt för verksamheten på restaurangen på sommaren den är ju ändå, vi har ju vår, Nu har vi en jättefin utbyggd restaurang mm, Så vi har ju mm. mycket mer platser mm. Ja det var snyggt att bli. Ja det är helt ja. fantastiskt ja. Är det. Och, och Vilket gör att vi då kan Alla kan sitta i ett plan För så gick folk upp på lunchen och käka ja, Men nu sitter alla och, vi, ja. och även nu vintertid då har mm. vi värmare Så vi, ja, okay, ja. Jätt, jättekul är det Ja men catering är ju någonting ändå som vi blivit bra på också. Mm, vi har mm. faciliteter, vi har, liksom, vi har ju liksom under åren byggt på med, med alla ja, värmeskåp och allt vad som behövs. Ja, ja. Så det, Vi har ju redan nästan fullbokade för bröllop hela nästa sommar. Ja, det är så. så och det är ibland till och med två per helg. Oh, ja. Så i år gjorde vi en 14-15 bröllop och då är alla catering. Ja, det och det är. mycket ute på logar. Då. Alltså, uh -huh. Vi har ju ett par logar runt omkring oss som har också specialiserat sig på att när man har stora Kate uh -huh. ja, 50-årsfester och 50 bröllop så. det vet jag. Var, Fast det måste ju också... vara helt annorlunda. du måste vara helt annorlunda. Ja, men du är ju tillbaka till logistik. Eller hur? Ja, men du logistik. Ja. Uh -huh. Och får då maten bra fast på en loge. Ja. Uh -huh ja mm. Jag var ju hos ett par goda vänner i somras som hade varit på ett bröllop där ni hade lever levererat maten mm. och då hade det varit en vegansk och vegetarisk buffé mm. och de sa att det var så fantastiskt gott. Och det tycker ah, jag var höra. så roligt. Var Både ja. vegetariskt och veganskt. Kan du komma ja. ihåg vad, vad, vad, vad är det för typ av rätter på en sån? Ja, det är, jag tror vi grillade faktiskt om jag inte jag minns rätt. Det var en grillbuffé, mm. fast ja. var och vegetarisk. Du ja. var det någon där och grillade. Vi stod på plats Nej, vi och grilla. Vi stod på, där. på plats ja. och grillade Jag härlig, en meter. Jag ja, du tror krillade. du var den jävla matkassen de <laughs> Nej, men men när catering kan då kan man också leverera mat, tänker jag. Ja, ja, ja, fast, ja fast Martin brukar stå där med, med sin sin Och så så står han med sådana. sån Cool, vi hade trasar runt armarna uh, och sådär. Uh, eller hur? ja absolutely. men, det, men det Nej, vi, är just, vi är ju oftast just, med uh. vi, just när vi levererar bröllop ändå men det är ofta många och jag tror uh. det här vi tar så de var någon 80 90 pers Ja uh, stämmer mm. och då är vi ju så alltid på plats och tar hand om maten uh, just det. Har, ibland har vi även totalt med servering och allting uh, okay. men mm. vi är alltid där och tar hand om maten uh, just det uh. och då har hade vi en sittande förrätt brukar vi ofta säga. Mm, och, och då lägger vi tallrikarna på borden yeah. och sen så står vi utanför och grillar den här buffén då Ja uh, just det det är en massa blandade, och det som är så härligt med en sån buffé, det är ju färger. Ja, ah. alltså, för det var ju en buffé, en grillbuffé, mm, mm. vegetariskt och veganska inslag då. Ja. Eh, och det, men det är otroliga färger på buffén. Ja. Och både grillade grejer, vi hade, jag tror vi hade lite ja, halloumi, vi hade en ja. del tofu, vi hade ja. mycket grönsaker grillat. Och, ja. Ja. Är, ja, och, är, det, är det spännande att sätta upp de här lite? Ja. Och, ja. Ja. Oh, vad gott. Men är det spännande att göra de här? lite annorlunda, nya sakerna. Är det, det är kul att få blir det uppdrag. bara bökigt eller tycker du det är roligt? Det är jättekul att få uppdrag och där faktiskt kunden också, eller gästen verkligen vet vad de vill ha. Ja. Och, och att man har en, en härlig dialog. Ja, och det är inte bara det. så här, kyckling och be. Ja. Ja, jag, jag jag, <laughs> kyckling och be, ja det är ju Ja, ska <laughs> de fan ha en grillad Nej, Jag det tänker det ju det. Vi får ju oftast förfrågningar om ja, vi ska ha på och det. Eller, ah, eller, att, det. Vi ska Eller ah. hur långt de ska snurra. Och det är ju kul att, att det är väl kanske där man börjar sin ah. tanke. Men jag, mm. jag brukar väldigt snabbt ställa en motfråga: Okej, okay, mm. men vad vill ni ha? Ah. Alltså, vad, ja, vi, vi, jag, jag kan givetvis bara bomba dem med massa ah. menyer. Ah. Ah. Men då, då står man där och läser innan till mm. vad vill, Utan däremot. Vad är man, och hur har man tänkt i dagen? Mm. Alltså hela dagen. Är ju ett bröllop är en jättegrej till exempel. Mm. Mm. Och då måste man liksom börja tänka. Okay, och då, mm. då, under tiden, och då kan man ju arbeta fram vad, vad för mm. mat de ska ha ja. utan att ja, man har skickat ett enda förslag mm. ens. Ja. Men det är du, alltid spännande. ett samtal med dem först. Men då, så, då, då ska ni då, så det, delen ska ni utveckla. På vilka, alltså, om du är lite mer konkret. Vad, vad betyder det liksom att du satsar mer på det? Jag har ansett en kille nu som, eh, första som är hemvändare av kockarna som jag har haft. Ah, innan så det länge vi har hållit. Så han är, är det hemvändare sant? här ah. och det, det är ju kul. Ah. Eh, och, och jag har ju ett riktigt bra crew i köket ah. eh, och även matsålen då. Men ah. eh, där vi då faktiskt, vi har en bra bas. Så att mm. jag behöver inte vara ute på alla äh, grejer heller. För det begränsar Nej. du. För det är bara jag som behöver vara Ja, det är väl klart. Det är väl nu, klart. Har ju ja. nu är det två killar då som kommer att dela det köksmästa tjänst. Ja. Så att de har ju fullt ansvar för köket mm. hela tiden. Mm. att Vilket Vi kan även åka på tre grejer samtidigt. Ja. Vi kan åka på många grejer samtidigt. Mm. Mm. Och att vi bygger den verksamheten så att vi kan göra många grejer ja. hela tiden. Och det där är väl liksom nästan förutsättningen för, för att kunna växa också. Att man ja. liksom, man måste, man, man måste släppa det operativa emellanåt- för att liksom kunna titta på strategin och och, och, och faktiskt jaga nya marknader eller vad man ska säga, Sen, liksom, viktigaste tror jag inte för mig heller att vi ska växa vi ska, utan bara att vi ska ha en väldigt jämn kvalitet och komma ja. ta emot det vi för, Tyvärr är det så också att man får tre förfrågningar samma helg men så har vi inget ja, helgen precis. efter. Nej. Eh, Nej. Mm. Och, och, och vi har en bred marknad så, ja. här och, och ta vara på den marknaden mm. vi har. Mm. Men du sa att du har fått tag i någon kille då som är hemvändare och sådär, mm. men kanske är det svårt. Alltså, kockar är ett brist, bristyrke. Jättesvårt. Och... Ja, jättesvårt ja, varför är det så? Och det ännu värre. Ja, det är så. Ja, uh -huh. Varför är det så få som vill bli kock, tror du? Det är väldigt eh, om man kollar, eller det är ju en igen, vad jag tror, men man, man tror ju oftast, eh, man kollar på alla tv-program, det är väldigt uh. flashigt det är, Ja, det är men det är nästan såhär vill... status på kockar ja. De är så himla och de är så tatuerade Och bara, bara skitcoola liksom Men det är ja. ett otroligt ja. tufft yrke ja. Ja, Och, är, och arbetstider som ja, för... är Du jobbar när alla andra leder lediga ja. Och du leder när alla andra jobbar ja. Ja. Eh, och, och det är många timmar, det är inte så bra betalt eh, det, det är liksom alla minus Som mm. finns ja. ifrån att då kanske bli ja, var nu, youtuber och tjäna massa pengar Och <laughs> ja, göra någonting ja. Som ja. Är ju ja. Väldigt ja. Eller radiopratare Radiopratare, vi gör ingenting Ja, det... Och och ja. nej, men det är ett tufft yrke och ja. det, det är inte, Jag tror inte det är många som lockar av det då. Nej. Men är, För utbildningarna ja, har, jag också... för utbildningen har ju inte folk heller nej. Nej, det, det är, är det, det att är att folk ju... söker ju inte nej, nej, nej. Det är ju grundproblemet Folk söker inte utbildningarna ja. Men vad är uppsidan då? Vad är det som är plus med våra kock? Jag tror lite sidan Det du sa första där är ett kall ja. man, man, man måste ju tycka det är kul ja. mm. Och det är ju i sig vad man än håller på med Man ja. måste ju tycka det man ja. håller på med roligt ja. Annars så kan, då blir man aldrig bra på någonting. Eh, och, och där, de som har hittat sitt kall och tycker det är kul, mm. eh, då har man ju jättekul. Då är det andra inte liv. lika stort problem. Nej, det blir precis. lite av en livsstil och det är många ja. yrken som är så. Ja, så är det ju. Ja, men det, det, lite så är det ju. Alltså, det, det är väl en, också mångt och mycket läggningsfråga, är det inte det? Alltså, en, en del människor, rätt många människor, ger sig hän. Mm. Andra liksom, ger sig hän på sin fritid. Mm. Alltså det, jag, det, jag tror att, det, jag tror att det, det är en viss skillnad. Men det är, jag tänker det, alltså för de människorna som har hittat sig kall och får jobba med det som de brinner för det är ju verkligen en förmån. Jag tycker man märker det. du räcker om du går in i en butik eller om du ska köpa en bil. Absolut, eller om det. Du, så märker du de som den här människan har, tyck, han tycker eller hon tycker det här är ja. roligt. Den, den här människan vill egentligen vara någon, tycker att hon är värd någonting annat och vill vara någon annanstans. Mm. Alltså det är så tydligt tycker jag mm. alltså i det här bemötandet när man träffar människor. Mm. Över och det spelar ingen roll om du Handläggare på en myndighet eller om, du, eller om du sitter i utgångskassan på en, på en affär. Liksom. Man, det, det, och, det är, och det är det som är så svårt. Man kan inte lära det utan det är en mindsetting på något sätt. Man bestämmer sig för det. Liksom. Mm. Men på något sätt tycker jag också att det var roligt för maten alltså har ju stigit lite i status tycker jag. Och det kanske har lite med tv-program nu. jag men både kockyrket och, och maten har ju blivit liksom viktigare om man jämför. Ja, men jag tänker hur man såg på maten på, i skolan på 90-talet. Det jo. var ju bara så ja, ja. ät. Ja, jag vet inte. Men jag tror konsument har ju ja, Också. Som mycket lite, ja. eller som mycket det borde ju tala för att fler attraheras av yrket, att det blir lite mer status. Jag ja. tror maten har blivit mer centrerade i vårt samhälle också, ja. än vad det var förr för att man kollade på Sydeuropa eller där man faktiskt ja. alltid har varit väldigt engagerad i råvaran. Ja. Och kanske inte gjort... Det inte om, för man, man ska bara ta hand om råvaran som den är också. Mm. Ja. Jag tror en undersökning för 2001 2000, någonstans visade på att svensken tillbringar i, i genomsnitt att tillreda och äta mat 15 minuter per dag? Mm. Eller sånt där. Det är inte mycket. Och italienarna är en och en halv. Mm. Mm. Eller sånt där. Det var liksom. Och att... Att gå tillbaka och ännu längre så var det ännu mindre? Ja, men det är ju sjukt så. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. ja. ja. Nej, det är konstigt. Ja. Men nu, Martin, nu börjar ju klockan ticka. Jag har en fråga. Vad, vad, vad kommer vi äta om 15 år? Vad, vad serveras på lunchrestaurangen då? Är det fortfarande en, två olika kött, en fisk och en vegetarisk. Eller är det, vad är det då? Nej, men jag tror det jag tror kommer gå åt, som jag sa innan, att vi kommer fortfarande äta animaliska produkter, men mm. i mindre mängd, yeah. mm. om, om vi kollar på 15 års... Yeah. Äh, det, det tror jag. Men maskar, larver och, sådär, och syscher och sånt där kom jag till. Ja, det Kanske innehållet. Ja. Men inte i den benämningen. Nä. Det kommer inte stå larvgryta. Men, larvigt men det, det kom, larvigt god gryta. Ja. Larvigt godgryta. Ja. Men ja. Alltså, det finns ju omf och det finns ju ja. pis och det finns ju alla ja. olika varianter mm. de hittar på. Mm. Ehm, och, men det är ju bra produkter men allting är ju framställt i kemi. Alltså ja, du är, det är så kemi. Pis är ju framför ärtor. Men det kan säkert komma produkter då för att få in sig... Så, som du säger då, djur mm. alltså insekter ja. som blir nästa grej. Jag liksom. sen är det att det som är konstigt för oss som vi tycker bara, åh, vi behöver inte äta alltså det äter ju folk idag på andra ställen och tycker ja. inte att det är konstigt, så det är ju också så här: liksom, det är ju väldigt konstigt att äta kräfter Jag, tror vi, jag, jag tycker det är tror att äta det så, att kött. Vi, så liksom, det är ju lite vad man vi kommer är lite, Vi kommer ta en liten tablett, skölja ner mm -hmm. den med vatten och titta på Gordon Ramsay. Och så slipper de här <laughs> risgrynskorvarna jag skulle gärna ta en Tablett. Eller så blir det alla. alla det blir riskgrinskorvar för alla. Jag får aldrig slippa den här <laughs> jag porselinskniven. Kolvar förresten också. Ja, kolvar ska det vara. Ser, så. Martin Dagren var jätteroligt att du tog av din tid. Eh, det, känns ju som att, det känns ju som att vi, någon gång måste vi ha en efterrätt också. Eller hur? Ja, ja. <laughs> eller hur? Eh, Johanna, vad ska du göra i helgen? Eh, I helgen är det safarikoncert. Ja, Nej, men ja, ja, du ska ju vara kom fram och ja. säga det här. Ja. Kom från, såg att jag frågade man hade skrivit så där att det skulle vara såna och sen hade skulle skrivit av alla som var med men de hade var med. men tyckte ju skriver mycket man som var konferens så jag på gjorde kommunens på Facebook. Ja de svårt då? Ja, de svarade till slut de la in det i texten Nej! Så, ja, visst. Så. <laughs> ja, jag tycker inte att ni ska komma för att höra mig Nej. prata. Ni ska komma för att lyssna på David Lindgren ja. och Tran och samlade orkester elit kommer att bli ja. hur bra som ja, helst. Ja. 80 musikanter ja. och kör på scen. Äh, ja, jag hörde börsade. Anna Hultman gjorde jätte reklam för dig i radion inför aha, aha. Ja, eller inför konserten. Konserten, Martin, Vad för du ska du aha. göra i helgen då? Eh, jag ska jobba. Ja, <laughs> <Hallå! laughs> ah, men det är ja, men vi har 50 vi har femturs, en stor 50 skiva. Eh imorgon, Ja, det är lördag nu. Ah. Ja. Och sen men sen har vi personalaktivitet faktiskt på. Ja, ah, vad kul. det kul. Ja. Oh, vad roligt. Alltså, ja. är ju viktigt. Ja, ja men är roligt. Vi får inte tid på det och på sommarna. Och vi vet på Ja, nej. Vi ska träna. Jag ska på alla och träna. Ja, det är bra. Uff. Ja. Uffa, jag jag vill träna redan nu. Hörrni, eh, sköt eh sjötomen där ute. Har du bra vet du vad vi gör nästa vecka? Vi har ingen aning. Nej, ingen aning. Hä? Men vi är tillbaka nästa vecka tror jag. Absolut. Ja. ja. ja. Ni har jag på Fredags på fredagsfrålan ha en riktigt trevlig helg sjötomer. Hej då. Fredagsflallan med Jan Holborn. God morgon. Och Johanna Lind. Yes. yes.